Метрів за двісті від особняка, поза межами видимості всіх його відеокамер і можливих приладів нічного бачення, я виявив люк міської телефонної мережі. Це був ще один суттєвий успіх. Було б набагато гірше, якби телефонний кабель ішов повітрям. Я ж не самогубець, щоб висіти на стовпі під поглядами не тільки путилінських, але й сусідських охоронців. Та поки що Господь сприяв мені.